Capitolul 6. Sugestibilitatea Ivan Santiago, în vârstă de 36 de ani, stătea răbdător pe o stradă din New York alături de o mână de paparații adunați în spatele unui cordon de catifea, în fața intrării de serviciu a unui hotel de patru stele din Lower East Side. Așteptau un demnitar străin care urma să iasă din clădire și să urce într-una dintre cele două limuzine negre SUV care așteptau lângă trotuar. Dar Santiago nu ținea strâns în mână un aparat de fotografiat. Într-o mână ținea un rucsac roșu nou-nouț, iar pe cealaltă a afundat-o în interiorul rucsacului cu fermoarul parțial desfăcut și a apucat patul unui pistol prevăzut cu amortizor. Santiago... Un gardian de închisoare impunător din Pennsylvania, cu un cap chel care l-ar fi făcut mândru pe Vendizel, știa câte ceva despre armele mortale. Nu fusese niciodată nevoit să tragă în timpul serviciului, însă, astăzi era pregătit să o facă. Cu câteva momente mai devreme, Santiago era în drum spre casă fără să se gândească vreun pic la arme, ruxacuri, demnitar străin sau vreun plan de asasinare. Dar acum, Iată-l aici, cu degetul pe trăgaci, cu sprâncenele împreunate într-o încruntătură amenințătoare și doar la câteva secunde distanță de a se transforma într-un ucigaș. Ușa hotelului s-a deschis și ținta sa a ieșit mergând agale, purtând o cămașă albă imaculată, ochelari de soare și ducând o servietă din piele. Bărbatul a făcut doar doi sau trei pași către limuzina care aștepta Înainte ca Santiago să-i scoată arma din rucsac și să tragă de trei ori, bărbatul a căzut fără suflare pe trotuar, cu cămașa pătată de sânge. Câteva secunde mai târziu, un bărbat pe nume Tom Silver a apărut de nicăieri, a pus liniștit o mână pe umărul lui Santiago și cealaltă mână pe fruntea lui și a spus: O să număr până la cinci și o să zic, complet înviorat. Deschide ochii și trezește-te. 1, 2, 3, 4, 5. Complet înviorat. Santiago fusese hipnotizat să împuște un străin, de fapt un cascador, folosind ceea ce s-a dovedit a fi un pistol inofensiv cu aer comprimat într-un experiment condus de un grup de cercetători, care și-a propus să testeze inimaginabilul. Folosind hipnoza, era oare posibil să programeze o persoană care respecta legea, cum se cade, din toate punctele de vedere? Să devină un asasin cu sânge rece? Ascunși în SUV, privind captivați scena, se aflau cercetătorii care lucrau cu silver. Dr. Cynthia Meyersburg, pe atunci bursier postdoctoral la Harvard, unde se specializa în psihopatologie experimentală. Dr. Mark Stokes, cercetător în domeniul neurologiei la Oxford, care studiază căile neuronale în luarea deciziilor. Și doctorul Jeffrey Chilisevski, psiholog criminalist de la Human Resource Associates din Grand Rapids, Michigan, care a lucrat în închisori de supermaximă securitate și spitale pentru infractori cu probleme psihice. Cu o zi înainte, cercetătorii porniseră cu un grup de 185 de voluntari. Silver, un hipnoterapeut atestat clinic și expert în investigațiile criminalistice bazate pe hipnoză, care a ajutat la un moment dat Ministerul Apărării din Taiwan, să facă lumină într-un scandal internațional legat de comerțul cu arme, cu prejudicii de 2,4 miliarde de dolari, a testat toți cei 185 de participanți pentru a stabili cât de susceptibili erau la hipnoză. Doar între 5 și 10% din populație, cu aproximație, este considerată foarte sugestibilă la hipnoză. În grupul experimental, 16 au trecut testul cu brio și au primit o evaluare psihologică menită să elimine pe cei care puteau suferi sechele psihologice permanente în urma experimentului. 11 dintre ei au avansat la următorul test, care a determinat dacă, sub hipnoză, vor respinge norme sociale adânc înrădăcinate. Acest lucru avea să arate care dintre ei erau cei mai sugestibili. Împărțiți în grupuri mai mici, Subiecții au fost duși să ia masa de prânz într-un restaurant destul de aglomerat, dar fără știrea lor, li se indusese sugestia post-hipnotică potrivit cărea, după ce aveau să stea jos, aveau să simtă că le frig scaunele, până în punctul în care se încălzeau rapid atât de tare, încât se dezbrăcau și rămâneau în lenjerie, chiar acolo, în restaurant. Deși toți subiecții au respectat instrucțiunile, într-o măsură mai mare sau mai mică, Cercetătorii i-au eliminat pe șapte dintre ei pe care fie i-au simțit că joacă teatru, fie au considerat că nu erau suficient de sugestibili pentru a urma pe deplin îndemnul. Ceilalți au rămas în lenjerie în câteva secunde. Ei chiar au crezut că scaunele lor erau extrem de fierbinți. Cei patru care au ajuns la următorul nivel au fost invitați să participe la un test pe care nimeni nu l-l putea falsifica. Subiecții urmau să intre într-o cadă adâncă de metal umplută cu apă cu gheață, la 1,6 grade Celsius, doar cu un grad și jumătate Celsius peste limita înghețului. Pe rând, subiecții au fost conectați la dispozitive care le monitorizau ritmul cardiac, ritmul respirației și pulsul, în timp ce o cameră specială pentru termoimagistică le monitoriza atât temperatura corpului, cât și pe cea a apei. În timp ce îi hipnotiza, Silver le-a spus subiecților că nu aveau să resimtă niciun disconfort din cauza apei reci și că, în realitate, aveau să se simtă ca și când s-ar fi cufundat într-o baie bună și caldă. Anestezistul Sekar Upadiayula a efectuat testul în prezența tehnicienilor medicali de urgență. Acest test avea să ducă la reușita sau la eșecul experimentului. În mod normal, când cineva este expus la o apă atât de rece, apare un reflex involuntar de sufocare când apa ajunge la nivelul pieptului. Ritmul cardiac și ritmul respirator cresc, persoana respectivă începe să tremure, iar dinții încep să-i clănțăne. Este sistemul nervos autonom care preia controlul, într-o încercare automată de a menține echilibrul intern, ceva ce nu se află sub controlul nostru conștient. Chiar dacă o persoană ar fi într-o stare de hipnoză profundă, Cantitatea de senzații trimise la creier ar fi în mod normal prea copleșitoare pentru a menține starea hipnotică. Dacă ve unul dintre subiecți avea să treacă testul, acesta era fără îndoială sugestibil într-un grad foarte mare. Trei dintre subiecți s-au aflat într-adevăr în stări profunde de hipnoză, dar nu unde ajuns de profunde pentru a suporta acest tip de temperaturi extrem de scăzute, fără ca organismul lor să nu piardă homeostaza. Cel mai lung timp pe care a reușit să-l petreacă în baie unul dintre ei a fost de 18 secunde, dar al patrulea subiect, Santiago, a stat în cadă puțin peste două minute, înainte ca doctorul Upadia Iula să ceară oprirea testului. Deși ritmul cardiac al lui Santiago a fost ridicat înainte de experiment, după ce a intrat în apă, ritmul său cardiac s-a liniștit imediat. Nu a existat nici măcar o singură fluctuație pe EKG-ul său sau o singură irregularitate a ritmului său respirator. Santiago stătea printre cuburile de gheață de parcă ar fi fost cufundat într-o cadă cu apă caldă. Și, într-adevăr, asta credea că face. Bărbatul nu a tresărit niciodată și nici corpul său nu a căzut pradă hipotermiei, iar cercetătorii au știut atunci că au descoperit subiectul pe care îl căutau. Întrucât Santiago era atât de sugestibil sub hipnoză încât corpul să o putea face față unui mediu atât de extrem pentru o durată atât de mare de timp, iar mintea sa îi putea controla funcțiile autonome, el era gata pentru testul final. Verificarea trecutului lui Santiago a arătat că era un tip grozav, au observat cercetătorii. Era un angajat de încredere, un fiu devotat și un unchi iubitor. Cu siguranță nu era genul de bărbat care ar fi fost de acord să ucidă pe cineva cu sânge rece. Avea să reușească Silver să transforme un asemenea om într-un asasin? Pentru ca următoarea etapă a experimentului să fie validă, Santiago nu putea să știe ce anume se pregătea. Nu putea să facă nicio conexiune între experimentele la care lua parte și scena din fața hotelului lângă care avea loc studiul. Ca parte a planului, Producătorii de televiziune responsabili cu filmarea experimentelor I-au spus că nu fusese selectat pentru a continua programul Deși doreau ca el să se întoarcă a doua zi pentru un scurt interviu final Înainte ca Santiago să plece, i s-a spus că nu va mai fi hipnotizat Santiago s-a întors în ziua următoare În timp ce stătea de vorbă cu o producătoare, echipa s-a apucat să pregătească scena de afară Cascadorul și-a atașat pe corp punguțe cu sânge Arma falsă cu aer comprimat, care avea detunătura și acțiunea de recul a unei arme de foc adevărate, a fost introdusă în interiorul unui rucsac roșu lăsat pe șeaua unei motociclete parcate chiar în fața intrării în clădire. Un cordon din catifea roșie a fost pus în fața intrării de serviciu a hotelului chiar la clădirea vecină, iar falsi paparații stăteau pe poziții cu camerele lor video și cu aparatele de fotografiat. Două SUV-uri erau parcate pe stradă, părând gata să se îndepărteze cu demnitarul străin și cu suita lui. Ajuns din nou la etaj, Santiago a răspuns binevoitor la întrebările din interviul lui final, până când producătoarea și a cerut scuze pentru o clipă, spunând că se va întoarce imediat. La scurt timp după ce a părăsit încăperea, a intrat Silver, spunând că dorea să și a rămas bun de la Santiago. În timp ce Silver îi strângea mâna L-a smucit ușor de braț pe Santiago, ceea ce l-a făcut pe acesta, de acum bine condiționat de acest semnal, să cadă imediat într-o transă hipnotică. În urma căreia s-a așezat lipsit de vlagă pe canapea. Silver i-a spus că la parter se afla un om rău, adăugând că trebuie lichidat. Trebuie să scăpăm de el și tu ești singurul care poate să o facă. I-a spus lui Santiago că, după ce va ieși din clădire, avea să vadă un ruxac roșu pe o motocicletă și că înăuntru avea să găsească o armă. I-a spus lui Santiago că trebuia să pună mâna pe rucsacul roșu și să meargă până la cordonul de catifea roșie, unde trebuia să aștepte ca demitarul, care avea la el o servietă, să iasă din hotel. Acesta i-a spus lui Santiago, imediat ce va ieși pe ușă, vei îndrepta arma spre pieptul lui și vei apăsa pe trăgaci. Poc, poc, poc, poc. Dar de cum o vei face, vei uita pur și simplu cu desăvârșire că s-a întâmplat vreodată. La sfârșit, Silver a implantat un declanșator al stimulării, atât acustic cât și fizic, care avea să-l transporte pe Santiago înapoi în starea hipnotică, sub influența căreia avea să urmeze sugestia post-hipnotică pe care i-o dăduse Silver. Acesta i-a spus lui Santiago că avea să recunoască un producător de segment din afara clădirii, iar bărbatul, avea să-i strângă mâna și să-i spună, Ivan, ai făcut o treabă extraordinară. Silver i-a spus lui Santiago să aprobe cu o mișcare a capului dacă avea să facă ceea ce îl instruise Silver, iar Santiago a fost de acord. Apoi Silver l-a scos din transă și s-a purtat de parcă și-ar fi luat cu adevărat rămas bun. Producătoarea s-a întors în cameră după ce a plecat Silver și a mulțumit lui Santiago, spunându-i că interviul final se terminase și că putea să plece. La scurt timp după aceea, Santiago a părăsit clădirea gândindu-se că pleca spre casă. Când a ieșit din clădire, producătorul de segment s-a îndreptat spre el, i-a strâns mâna și a spus, Ivan, ai făcut o treabă extraordinară. Acesta era declanșatorul. Imediat, Santiago s-a uitat în jur, a văzut motocicleta, s-a îndreptat spre ea și a luat calm rucsacul roșu care era așezat pe șa. Văzând cordonul de catifea și paparații, s-a îndreptat direct spre ei și a tras ușor fermoarul. În câteva clipe, un bărbat care ducea o servietă a ieșit pe ușă. Fără să bată vreun pic în retragere, Santiago a scos arma din rucsac și l-a împușcat pe bărbat în piept de câteva ori. Sângele din punguțele de sub cămașa demnitarului a țâșnit, iar acesta s-a prăbușit teatral la pământ. Aproape imediat, Silver și-a făcut apariția la locul faptei și l-a pus pe Santiago să închidă ochii. Cascadorul a ieșit în grabă din cadru, în timp ce Silver l-a scos pe Santiago din transă. Psihologul Jeffrey Chilisevski și-a făcut apariția și a sugerat lui Santiago să îl urmeze înăuntru alături de ceilalți. Pentru un interogatoriu. Odată aflat înăuntru, cercetătorii i-au spus lui Santiago, care era uluit, ce se întâmplase și l-au întrebat dacă își amintea ceva din ceea ce făcuse sau din ceea ce tocmai se desfășurase afară. Santiago nu și-a amintea nimic, sau mai bine zis, nu și-a amintit până când Silver nu i-a sugerat că își va aminti. Cum să programezi subconștientul? În primele câteva capitole am vorbit despre numeroase persoane care au acceptat un posibil scenariu imaginat și, ca prin farmec, corpurile lor au reacționat la acea imagine din mințile lor. Persoane care, ani de zile, fusese prizonierele tremorului involuntar cauzat de boala Parkinson, dar care și-au crescut nivelurile de dopamină doar prin puterea gândului, ajungând să descopere că paralizia lor spastică a dispărut ca prin minune. O femeie cu depresie cronică care de-a lungul timpului și-a schimbat creierul din punct de vedere fizic și și-a transformat starea emoțională debilitantă într-o stare de bine și în bucurie. Astmatici care au experimentat o criză bronșitică completă, care nu fusese cauzată de nimic altceva decât de vapor de apă, dar care și-au inversat contracția bronchilor în câteva secunde inhalând exact aceeași vapor de apă și, desigur, bărbații cu dureri severe ale genunchilor și cu o capacitate de mișcare compromisă, care s-au vindecat miraculos după ce au trecut printr-o operație falsă la genunchi și care, ani mai târziu, rămâneau vindecați. În toate aceste cazuri și în multe altele, s-ar putea spune că fiecare subiect mai întâi a acceptat și după aceea a crezut în sugestia unei stări mai bune de sănătate și apoi s-a încredințat rezultatului fără să mai analizeze lucrurile. Când acești oameni au acceptat potențialul recuperării, ei s-au aliniat la o viitoare realitate posibilă și și-au schimbat astfel mintea și creierul. Deoarece au crezut în rezultat, ei au acceptat din punct de vedere emoțional ideea unei stări de sănătate mai bune și, prin urmare, corpurile lor, ca minte inconștientă, Trăiau în acea realitate viitoare din timpul momentului prezent. Ei și-au condiționat corpurile față de o nouă minte, și astfel au început să semnaleze noi gene în noi moduri și să exprime noi proteine pentru o stare de sănătate mai bună, mutându-se astfel într-o nouă stare de a fi. Odată ce s-au încredințat unui nou scenariu posibil, ei nu au mai analizat modul în care acest lucru avea să se întâmple sau când avea să se manifeste. Pur și simplu, au avut încredere într-o stare mai bună de a fi și au menținut noua stare mentală și corporală pentru o perioadă extinsă de timp. Tocmai această stare susținută de a fi a fost cea care a activat genele potrivite și le-a programat să rămână astfel. Indiferent dacă au urmat un regim zilnic bazat pe pastile cu zahăr, cu durata de câteva săptămâni sau chiar luni, dacă au primit o singură injecție salină, ori s-au supus unei intervenții chirurgicale false, acești indivizi și-au reafirmat acceptarea, credința și supunerea pe durata studiului la care au participat. Dacă luau o pastilă în fiecare zi pentru a-și alina durerea sau depresia, pastila era un memento constant care îi făcea să condiționeze să se aștepte și să atribuie semnificație activităților intenționate, întărind astfel iar și iar procesul intern. Dacă era vorba despre o vizită săptămânală la spital, pentru a fi consultați de un doctor și pentru a fi chestionați în legătură cu îmbunătățirea stărilor, alegerea de a interacționa într-un anumit mediu cu doctorii, asistentele, echipamentul și cu sălile de așteptare a declanșat o mulțime de reacții senzoriale, iar prin intermediul memoriei asociative, li s-a amintit de un nou viitor posibil. Din experiențele trecute, aceștia erau condiționați să creadă că locul numit spital era locul unde oamenii mergeau să se facă bine. Ei au început să anticipeze viitoarele lor schimbări și, prin urmare, au atribuit intenție întregului proces de vindecare. Deoarece toți acești factori aveau sens, ei i au ajutat pe pacienții placebo să devină mai sugestibili la rezultatele pe care le-au experimentat. Să discutăm acum despre chestiunea evidentă pe care o ignorăm. Niciun mecanism fizic, chimic sau terapeutic real nu a făcut posibile aceste schimbări. Niciunul dintre acești oameni nu a fost supus de fapt vreunei intervenții chirurgicale, nu a luat medicamente active sau nu a primit vreun tratament real pentru a crea aceste modificări semnificative ale sănătății lor. Puterea minților. lor le-a influențat într-o măsură atât de mare fiziologia corpului, încât ei s-au vindecat. Am fi îndreptățit să spunem că transformarea lor reală s-a întâmplat independent de mintea lor conștientă. Se poate ca mintea lor conștientă să fie inițiat acest plan de acțiune, dar adevărata muncă a avut loc la nivel subconștient, subiecții rămânând în completă necunoștință de cauză despre cum s-a întâmplat. Același lucru este valabil și pentru Ivan Santiago. Puterea minții lui sub hipnoză i-a influențat fiziologia într-o măsură atât de mare încât chiar și pe când stătea într-o cadă înghețată, plină de cuburi de gheață, nici măcar nu a tresărit. Cu toate acestea, puterea minții subconștiente modificată de o simplă sugestie și nu mintea sa conștientă a fost responsabilă pentru această ispravă. Dacă el nu ar fi acceptat sugestia, Rezultatul ar fi fost foarte diferit. În plus, a făcut ceea ce a făcut fără să se gândească despre cum era capabil să o facă. De fapt în mintea lui, el nu stătea într o cadă plină cu gheață, stătea într o cadă cu apă caldă, cât se poate de plăcută. Prin urmare, așa cum se întâmplă și cu hipnoza, efectul placebo este creat de conștiința unei persoane care interacționează cumva cu sistemul nervos autonom. Mai simplu spus, Mintea conștientă se contopește cu mintea subconștientă. Odată ce pacienții placebo acceptă un gând ca realitate și apoi cred și se încred emoțional în rezultat, următorul lucru care se întâmplă este că se însănătoșesc. O succesiune de evenimente fiziologice duce la bun sfârșit întreaga schimbare biologică, fără ca mințile lor conștiente să fie implicate sunt capabili să pătrundă în sistemele de operare unde aceste funcții au deja loc în mod curent și când o fac, este ca și când ar planta o sămânță într-un sol fertil. Sistemul preia automat controlul în locul lor. De fapt, nu este treaba nimănui să facă ceva. Pur și simplu se întâmplă. Niciunul dintre subiecți nu putea în mod conștient să-și crească brusc nivelurile de dopamine cu 200% și să-și controleze tremurul involuntar cu ajutorul minții, să producă noi neurotransmițători pentru a combate depresia, să le semnaleze celulelor stem să se transforme în globule albe pentru a pregăti un răspuns al sistemului imunitar sau să regenereze cartilajul genunchiului pentru a reduce durerea, așa cum nici Santiago n-ar fi putut evita în mod conștient să tresară când s-a cufundat în cadă. Oricine ar încerca să realizeze vreuna dintre aceste fapte ar da greș cu siguranță. Aceste persoane ar trebui să obțină ajutor din partea unei minți care știe deja cum să inițieze toate aceste procese. Pentru a reuși, ar trebui să activeze sistemul lor nervos autonom, mintea subconștientă, și apoi să-i atribuie sarcina de a produce noi celule și noi proteine sănătoase. Acceptare, credință și supunere Am menționat cuvântul sugestibilitate pe parcursul acestui audiobook De parcă a fi sugestibil ar fi ceva ce am putea face cu toții, pur și simplu, în mod voluntar, la comandă După cum ai ascultat în povestea de la începutul acestui capitol, se dovedește că nu este chiar atât de ușor Să recunoaștem, unii dintre noi, Ivan Santiago cu siguranță, sunt mai sugestibili decât alții și chiar și cei care sunt mai sugestibili reacționează la anumite sugestii mai bine decât la altele. De exemplu, unii dintre subiecții testului de hipnoză nu au avut nicio problemă să se dezbrace în lenjerie intimă în public, când au primit respectiva sugestie post -hipnotică. Dar cu toate acestea, nu au fost în stare să accepte la nivel subconștient ideea că o cadă plină cu apă rece ca gheața era de fapt un jacuzzi cald. Acest lucru a fost adevărat chiar dacă sugestiile posibnotice, inclusiv sugestia ca Santiago să-l pe străin, sunt în general mai greu de acceptat decât sugestiile care schimbă temporar starea cuiva chiar în timpul transei Și precum hipnoza, reacția la placebo pur și simplu nu funcționează pentru toată lumea. Pacienții placebo despre care ai ascultat și care au reușit să facă schimbările pozitive să dureze ani de zile, asemenea bărbaților care au trecut prin operația falsă la genunchi, reacționează într-o mare măsură asemenea subiecților supuși hipnoterapiei, care au primit sugestii post-hipnotice. Pentru unii, cum este cazul acestor bărbați, asemenea sugestii funcționează de minune. Pentru alții, nu există prea multe rezultate. De exemplu, când sunt bolnavi sau suferă de o afecțiune, Mulți oameni pur și simplu nu pot accepta ideea că până și un simplu medicament, procedură, tratament sau injecție îi poate ajuta. Dar aminte că un placebo ar putea funcționa. De ce nu? Au nevoie să gândească mai presus de modul în care se simt, permițând în schimb acelor noi gânduri să impulsioneze noi senzații, care apoi întăresc acele noi gânduri, până ce acest lucru devine o nouă stare de a fi. Dar dacă senzațiile familiare, au devenit mijlocul prin care se ajunge la gândire familiară, iar persoana nu poate depăși acea deprindere, ea se află în aceea stare mentală și corporală trecută, iar situația rămâne aceeași. Cu toate acestea, dacă aceiași oameni care nu pot accepta că un medicament sau o procedură i-ar putea însănătoși, ar putea să ajungă la un nou nivel de acceptare și convingere, iar apoi să se supună scopului respectiv, fără să se frământe, să se îngrijoreze și să analizeze tot timpul, atunci ei ar putea să culeagă recompense mai mari de pe urma acestui proces. Iată ce este sugestibilitatea. Să ne transformăm gândul într-o experiență virtuală și să ne facem corpurile să reacționeze în consecință într-un nou mod. Sugestibilitatea combină trei elemente – acceptarea, credința și supunerea. Cu cât acceptăm, credem și ne supunem mai mult față de orice facem pentru a ne schimba starea interioară, cu atât vor fi mai bune rezultatele pe care le putem crea. În mod asemănător, când Santiago se afla sub hipnoză iar mintea lui subconștientă deținea controlul, el a putut să accepte în totalitate ceea ce i-a spus Silver despre omul cel rău, care trebuia eliminat. A putut să creadă că Silver spunea adevărul și s-a putut supune îndeplinirii instrucțiunilor detaliate pe care i le-a dat Silver, fără să analizeze vreodată sau să se gândească critic la ceea ce urma să facă. Nu au existat lamentări și nici solicitări de dovezi. Nu au existat îndoieli. Pur și simplu, el a făcut ce avea de făcut. Cum să adaugi emoție prin urmare, atunci când ni se prezintă ideea unei stări de sănătate mai bune și putem asocia speranța sau gândul că un anumit lucru din exteriorul nostru urmează să schimbe ceva din interiorul nostru, cu anticiparea emoțională a experienței, devenim sugestibili la acel rezultat final. Condiționăm, ne așteptăm și atribuim semnificație întregului sistem de livrare. Dar componenta emoțională reprezintă cheia acestei experiențe. Sugestibilitatea nu este doar un proces intelectual. Numeroși oameni pot intelectualiza faptul că se simt mai bine, dar dacă nu pot îmbrățișa rezultatul din punct de vedere emoțional, atunci nu pot pătrunde în sistemul nervos autonom, cum a făcut Santiago prin utilizarea hipnotismului, care este vital, deoarece sediul programării subconștiente este cel care ia toate deciziile, după cum am discutat în capitolul 3. În realitate, Faptul că o persoană care experimentează emoții intense tinde să fie mai receptivă față de idei și este prin urmare mai sugestibilă, este un fenomen general acceptat în psihologie. Sistemul nervos autonom se află sub controlul creierului limbic, care mai este numit și creierul emoțional sau creierul chimic. Creierul limbic, vezi figura 6.1 din broșură, este responsabil pentru funcțiile subconștiente precum ordinea chimică și homeostaza, pentru menținerea echilibrului natural al corpului. Este centrul tău emoțional. Așadar, în timp ce experimentezi diferite emoții, activezi această parte a creierului, iar ea creează moleculele chimice corespunzătoare emoției. Și din moment ce acest creier emoțional se află sub controlul conștient al minții, în momentul în care simți emoția, îți activezi sistemul nervos autonom. Prin urmare, dacă efectul placebo pretinde să îmbrățișezi o emoție elevată înaintea experienței propriu-zise a vindecării, atunci, când îți amplifici reacția emoțională și ieși din starea ta de repaus normală, îți activești sistemul subconștient. Când îți îngădui să simți emoțiile, inițiezi un mod de a intra în sistemul de operare și de a programa o schimbare, deoarece acum instruiești în mod automat sistemul nervos-autonom să înceapă să creeze chimia corespunzătoare, ca și cum te simți mai bine, iar corpul primește o combinație a acestor elixire alchimice naturale din creier și minte. Drept rezultat, creierul devine acum minte din punct de vedere emoțional. După cum am văzut, acestea nu pot fi orice fel de emoții. Emoțiile de supraviețuire pe care le-am explorat deja în ultimul capitol dezechilibrează creierul și corpul și astfel reglează negativ sau întrerup genele necesare sănătății optime. Teama, inutilitatea, furia, ostilitatea, nerăbdarea, pesimismul, competiția și grija nu vor semnala genele adecvate pentru o stare mai bună de sănătate. De fapt, fac chiar opusul. Ele declanșează sistemul nervos responsabil pentru reacția luptă sau fugi și îți pregătesc corpul pentru situații de urgență, așa că îți pierzi energia vitală pentru vindecare. Și dacă tot veni vorba, este o situație asemănătoare cu cea în care încerci să faci ceva să se întâmple. În momentul în care încerci, pui presiune pe ceva, deoarece te străduiești să schimbi acel lucru. Te lupți încercând să impui un anumit rezultat chiar dacă nu-ți dai seama că asta faci de fapt. Asta te dezechilibrează, așa cum se întâmplă și cu emoțiile de supraviețuire, și cu cât devii mai frustrat și mai nerăbdător, cu atât te dezechilibrezi mai mult. Vă amintiți The Empire Strikes Back, Imperiul Contraatacă, atunci când Ioda i-a spus lui Luke Skywalker că nu există să încerci, ci doar să faci sau să nu faci? Același lucru este valabil și în cazul reacției placebo. Nu există să încerci, doar să îngădui. Toate aceste emoții negative și stresante sunt atât de familiare pentru noi, și se conectează la atât de multe evenimente cunoscute din trecut, încât atunci când ne concentrăm asupra lor, aceste emoții familiare păstrează corpul conectat la aceleași condiții din trecut, care, în acest caz, înseamnă o stare proastă de sănătate. Nicio informație nouă nu poate programa, așadar, genele tale în niciun nou mod. Trecutul tău îți consolidează viitorul. Pe de altă parte, emoții precum recunoștința și aprecierea îți deschid inima și ridică energia din corpul tău spre un nou loc, în afara centrilor hormonali inferiori. Recunoștința este una dintre cele mai puternice emoții pentru creșterea nivelului de sugestibilitate. Ea îți învață corpul din punct de vedere emoțional că evenimentul pentru care ești recunoscător s-a întâmplat deja, deoarece, de obicei, noi aducem mulțumiri după ce s-a întâmplat un eveniment pe care ni-l doream. Dacă aduci în prim plan emoția recunoștinței înainte de evenimentul efectiv, corpul tău, în calitate de minte inconștientă, va începe să creadă că evenimentul viitor s-a întâmplat cu adevărat deja sau ți se întâmplă în momentul prezent. Recunoștința, prin urmare, este ultima stare a dobândirii. Să examinăm figura 62 din broșură pentru a trece în revistă diferența dintre exprimarea emoțiilor de supraviețuire și exprimarea emoțiilor elevate. Dacă poți spori emoția aprecierii sau a recunoștinței și dacă o poți combina cu o intenție clară, începi acum să întrupezi evenimentul din punct de vedere emoțional. Îți schimbi creierul și corpul. Mai precis, Îți instruiești din punct de vedere chimic corpul pentru a afla ce a cunoscut mintea ta din punct de vedere filozofic. Am putea spune că te afli într-un nou viitor în momentul prezent. Nu mai folosești emoții familiare primitive pentru a rămâne ancorat în trecut. Acum folosești emoții elevate care să te conducă spre un nou viitor.